Tämän Jeesus puhui ja nosti silmänsä taivasta kohti ja sanoi, Isä, hetki on tullut, kirkasta poikasi, että poikasi kirkastaisi sinut, koska sinä olet antanut hänen valtaansa kaiken lihan, että hän antaisi iankaikkisen elämän kaikille, jotka sinä olet hänelle antanut. Mutta tämä on iankaikkinen elämä, että he tuntevat sinut, joka yksin olet totinen Jumala, ja hänet, jonka sinä olet lähettänyt, Jeesuksen Kristuksen. Minä olen kirkastanut sinut maan päällä, minä olen täyttänyt sen työn, jonka sinä annoit minun tehtäväkseni. Ja nyt, Isä, kirkasta sinä minut tykönäsi sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi, ennen kuin maailma olikaan. Minä olen ilmoittanut sinun nimesi ihmisille, jotka sinä annoit minulle maailmasta. He olivat sinun, ja sinä annoit heidät minulle, ja he ovat ottaneet sinun sanastasi vaarin. Nyt he tietävät, että kaikki minkä olet minulle antanut, on sinulta. Sillä ne sanat, jotka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille, ja he ovat ottaneet ne vastaan, ja tietävät totisesti minun lähteneen sinun tyköäsi, ja uskovat, että sinä olet minut lähettänyt. Minä rukoilen heidän edestänsä, en minä rukoile maailman edestä, vaan niiden edestä, jotka sinä olet antanut minulle, koska he ovat sinun. Ja kaikki minun omani ovat sinun, ja sinun omasi ovat minun, ja minä olen kirkastettu heissä. Ja minä en enää ole maailmassa, mutta he ovat maailmassa, ja minä tulen sinun tykösi. Pyhä Isä, varjele heidät nimessäsi, jonka sinä olet antanut minulle, että he olisivat yhtä, niin kuin mekin. Kun minä olin heidän kansansa, minä varjelin heidät sinun nimessäsi, jonka sinä olet minulle antanut, ja suojelin heitä, eikä heistä joutunut kadotetuksi yksikään muu kuin se kadotuksen lapsi, että kirjoitus kävisi toteen. Mutta nyt minä tulen sinun tykösi ja puhun tätä maailmassa, että heillä olisi minun iloni heissä itsessään täydellisenä. Minä olen antanut heille sinun sanasi ja maailma vihaa heitä, koska he eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. En minä rukoile, että ottaisit heidät pois maailmasta, vaan että sinä varjelisit heidät pahasta. He eivät ole maailmasta, niin kuin en minäkään ole maailmasta. Pyhitä heidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Niin kuin sinä olet lähettänyt minut maailmaan, niin olen minäkin lähettänyt heidät maailmaan. Ja minä pyhitän itseni heidän tähtensä, että myös he olisivat pyhytetyt totuudessa. Mutta en minä rukoile ainoastaan näiden edestä, vaan myös niiden edestä, jotka uskovat heidän sanansa kautta. Minuun, että he kaikki olisivat yhtä, niin kuin sinä, Isä, olet minussa ja minä sinussa, että hekin olisivat meissä, niin että maailma uskoisi, että sinä olet lähettänyt minut. Ja sen kirkkauden, jonka sinä annoit minulle, minä olen antanut heille, että he olisivat yhtä. Niin kuin me olemme yhtä, minä heissä ja sinä minussa, että he olisivat täydellisesti yhtä, niin että maailma ymmärtäisi, että sinä olet lähettänyt minut ja rakastanut heitä, niin kuin sinä olet rakastanut minua. Isä, minä tahdon, että missä minä olen, siellä nekin, jotka sinä olet antanut minulle. Olisivat minun kanssani, että he näkisivät minun kirkkauteni, jonka sinä olet antanut minulle, koska olet rakastanut minua jo ennen maailman perustamista. Vanhurskas isä, maailma ei ole sinua tuntenut, mutta minä tunnen sinut, ja nämä ovat tunneet tuntemaan, että sinä olet lähettänyt minut. Ja minä olen tehnyt sinun nimesi heille tunnetuksi, ja teen vastakin, että se rakkaus, jolla sinä olet rakastanut minua, olisi heissä, ja minä olisin heissä.